Слухали Сокола і Івана про їхні пригоди. «Добре, що ви, браття-кролики, вийшли до людей», сказав Кудрявий. «А чи можна вірити отим свекру і невісті?» засумнівався Короб. «Побачимо, і вже скоро. У партизанів запитаємо про них», відповів командир. «Але квартирантами у товариша Акатова ми довго не будемо, підемо на самостійну роботу. Так ми нічого не, не маємо для свого командування. Конспірація – діло добре, але ще більш потрібен вихід на люди. Кожен з нас повинен сам розбиратися в людях і не забувати, що нас прислали сюди не ховатись від німців, а працювати. Та ховатись тут не важко. Залазь в гущавину лісу, відшукай барліг, Кидай туди мішок сухарів, консервів і лежи. Це все ти говориш, ніби до мене? Розсердився короб. А я ж тільки за те, щоб сім разів відміряти і раз відрізати. Та ні, стацю! звернувся по імені до короба командир. Я просто розмірковую в голос. Та скажи, не стосується і мене теж. Як і в тебе, так і в мене живуть дві особи. Одна за обережність, інша за справжню роботу, за ризик. Ну от я і переконував себе і вас, віддаючи першу похвалу Соколу та Івану. Кудрявий нахилився, підняв гілочку і став креслити якісь лінії на снігу. Не підіймаючи голови, сказав, звернувшись до Івана, Твоя Настасія казала, що тут діють лісові коти обер Штурмфюрера Вондерліха. І ще вона казала, що цей Есевець дбає про охорону укріпленої лінії на північ від Пскова, і додав лейтенант Сокіл. Може, ті укріплення і називаються лінією Пантера? Про що говорили на Мленінграді? питав короб «Може», відповів за сокола командир «Та нам важливо в деталях знати ці укріплення хоча б у смузі 10-20 кілометрів За них відповідає якщо це правда о той оберштурмфюрер «Га, браття кролики може якось спробувати вийти на Вундерліха через Настасію» «Куди гонув, вигукнув Короб. «Курочка ще в гнізді, а ти вже з коворідкою». «А цю мабі не подумати про більше, навіть коли воно зараз і нездійсненне, втрутився Галка. «Школяріви вище обидва з командиром», – докорив на групи Короб. «І до Кудрявого». «Гадаєш, наші, розпочавши сьогодні вранці наступ під Петергофом і Пулковом, за тижнім всім прийдуть сюди і штурмуватимуть Нарвою Пско? Чи штурмуватимуть зразу, чи пізніше? В обох випадках укріплення на порозі Пскова – міцний горішок. Його треба знати, щоб не зламати зуби», – сказав Іван. І Настасію з її знайомими в місті і людей, що вмирають під нагаями на укріпленнях, треба покликати собі на допомогу. Іван дивився на галку. Той, чеклував над текстом, розв'язував задачі з допомогою рулона цифр. Ще кілька хвилин, і він вийде в ефір. Настасія фюрор і лінія оборони поблизу Пскова. Знову повторив, мов би сам собі кудрявий. І лісові коти, докинув Сокіл, ми повинні будь-що помститись за Петра Власовцем. Парашутисти поглядали на галку, який закінчував шифрувати радіограму. Радист Відчув на собі погляд і підвівся. Юра, місяць ясний сокола бистрий.